Hola, tarda. Avui, avui he parlat d'una escriptora. Fa uns quants dies li vaig entrevistar. Es diu Àfrica, Àfrica Rachel. La veritat és que m'agrada molt. M'agrada molt com s'explica, com responia a les preguntes que, li, que, jo, que jo li feia. Vull parlar de l'Àfrica Rachel. Àfrica Rachel és nascuda al Pobre Barcelona, Barcelona. És llicenciada en... Prologia Catalana i màstica en creació literària per a la Universitat de Fabra han publicat moments com per a nens joves i adults com ara una ratbella sota el llit d'Anima llibres en el 2015 de Sauros de Saurus, 2011 la manera del malfat 2008 per un cop de fals el llibre de, de contes Tardes d'etapes del 2001, Els fantasmes de Vilapuscan del 2000 i l'energia àtica del 2000. És una obra literària coordonada amb els premis Punt de Lliure, Palores d'Icària, Mercè Santís cita de la València del Teatre i el, Man el Manuel Cerqueda i Escalder de la nit literària al Norana, entre d'altres. Fortalment implicada amb tot el que té a veure amb el barri del Poperonau i la seva gent. Escriu articles a la revista Poperonau i la revista Icària, que publica l'axiu històric del Poperonau. Després, una servidora, l'escriptora, l'Àfrica Regem ha, ha escrit un llibre que es quan en vinguin a buscar i la, la nova novel·la d'una autora quan donada en premis, com un llibre, paraules i cària. Marcel Santís, ciutat de València, del Teatre, i el Manel Cerqueda i Escarader, de la nit literària andalana, entre d'altres. La estira cordeta es puja les escales al patíbol amb un caminar encara infantil. S'acosta al reu i s'inclina endavant quan si hi hagués de parlar cau d'orella, però s'atura. Ens fa enrere els xavis, se li tornen que els pressiona. Aleshores s'aixuga una llàgrima amb el munyó que té al final del braç. S'inspira i amb la mà que li queda cobreix el cap dal condemnat amb una verònica, tot espafós. Quan, quan em vinguen a buscar, és una novel·la inspirada amb un fet real. L'aport i el garrot vil d'Isidre Montpart acusat per doble assassinar de dues nenes que tingués lloc al paper nou, Barcelona, el 31 de juliol de 1890 narra la vida del llogre Montpag i del seu boissí amb incòmades mentes durant els mesos entre ells a la seva execució. Tots protagonistes enmultats per l'ambient febril de la seva revolució industrial. Un, indignat per les condicions desplorables que viuen, que viuen els treballadors de les fàbriques i l'altre, obsessionat amb la tècnica de l'execució i dignificar la feina del, del botxí, amb dos tocats per sentiments d'amor i els dècits familiars. El barri es desperta a poc a poc, perquè res, no apareixen êxtres als mosquits que caminen amarquant cot cap a les fàbriques. Tancat en el cau des d'on controla el món, el Déu que tot ho veu és beneficiar de les hores sense descans en què treballa, desagraït i malpagat que homes, dones i nens fem dia a dia se pensar-hi. Malparit purgés. Segons declaracions de la mare Montpal, a la Lluidici el seu fill era un noi as, as, assenyat i que començava a estraviar-se amb vaga. Aficar, aficar Rachel, ha posat un llibre que es diu Gran Ocell del Firenz de l'editorial Ampúries i les temàtiques que es tracta el llibre és de a la novel·la contemporània, novel·la negra i de misteri. Sonòsis del, del llibre Gran Sey d'Incilenci, una novel·la d'amor i de misteri, a la Barcelona més ignorada a finals de l'Inau. Al 1880, en ocasió de l'enterrament de la petita Àngela, dos preadolescents es, es coneixen i neix entre ells un enamorament, excepte del Riem, germà, de l'Angèlica i l'estil la, filla d'un ric escoxell resident a Barcelona i de l'Elisabet, una dona estreta per l'escriptisme, un corrent molt propi de l'època que convivia amb el culte progès científic. La relació entre els dos adolescents i els interns del Riem de comunicar-se amb la seva germana Difunta, seran els éssos una de dedicada nivell d'amor i de misteri amb, amb el taló de fons relacionada del modernisme, que prepara l'expedició universal que viu l'emergència del primer feminisme descobreix els primers obviatges i veu com apareixen amb força els corrents Doncs mira, de Gran ocell i silenci està ambientada al 1880, a finals del segle XIX. En, aquella, en, en aquell moment sí que tracta de temes com l'espiritisme, eh, els inicis del feminisme, però, però temes actuals, doncs, com a tema actual podria ser la gran història d'amor que hi ha i que això es manté durant tots els temps i és universal. No? Gran ocell de silenci d'Àfrica Rejal. De fet, fa poc vaig anar a la presentació a la Biblioteca Manuela Arram del Poble Nou descripció, us deixo l'enllaç a la crònica. i és que, de fet, la història comença al poble nou de les acaballes del segle XIX estem parlant d'una Barcelona que s'està preparant per l'exposició universal i que s'està deixant temptar per corrents com l'espiritisme els obviacis... Els dos protagonistes en Guillem i la Iona, no podríem viure amb mons més separats l'un de l'altre, però precisament es coneixeran en circumstàncies totalment inusuals i terrorífiques, al cementiri del poble nou. I des d'aquell dia les seves vides canviaran per sempre. La novel·la ens parla de la vida més enllà de la mort, de venjances i intrigues familiars, de murs impossibles i dels anels i esperances de joves disposats a revelar-se el seu destí. Aquí us deixo un fragment de, uh, del, del llibre Gran ocell del silenci d'Àfrica de Ragel. Gran ocell de silenci, Àfrica Regel. 17 de febrer de 1880. Els esperava a jegut sota les ales esteses d'un àngel. Només tenia 12 anys i ja ho havia perdut i quan es perd tot, la tristesa s'encalla a la gola com una ser cruixuda. No la pots vomitar, no la pots fer fora. Saps que sempre la duràs allà dins, perint-te les entranyes amb els records de quan vas ser feliç. A les 6 en punt va veure la petita comitiva que s'acostava a pas lent pel camí sulcant de vessals. Feia dies que plovia i el soroll de les espardenyes sobre la terra humida del cementiri de e, va posar veu a les bafarades de l'E glaçat que expelien els pocs assistents a l'enterrament en aquella tarda d'hivert. La pluja repicava sobre el petit tegut, enfosquia els nusos de la fusta barata i regalimava per les espatlles dels quatre homes que el carregaven. Allà dins hi anava, adormida per sempre, l'Àngel, la seva germana. A casa, abans que els homes col·loquessin la tapa sobre la caixa, la mare l'havia mirat amb els ulls negats de llàgrimes i allargant la mà, li havia dit Acosta't a l'Àngela, Guillem. Acosta't i fes-li un petó. S'hi havia apropat a poc a poc, però el que de fet volia era sortir corrents d'aquell petit pis. Corre sense aturar-se, arribar fins al final del món i llançar-se al buit per no haver de fer mai aquell darrer petó. Valça el cap per sobre el taüt que havien col·locat al llit de matrimoni de la mare, Un anys abans també hi havien posat el del pare. L'Àngela tenia els braços encreuats sobre el ventre blanc i els dits enllaçats. Li havien posat el vestit blanc i duia el dia que tots dos van fer la comunió. Era el millor que tenia. L'havia heredat d'una veïna dos anys més gran que ella. Estirada com estava, ningú no podia descobrir que estava descordat per l'esquena, que la faldilla li deixava la vista els turmells i que havia costat fer-li passar les mànigues curtes pels braçets encara infantils, perquè ja li era petit. Ara, al fred de les esperdenyes s'hi van unir els gemecs de la mare i els crits surneguers de les gavines. El Guillem es va alçar i encara sota l'eixopluc de les ales d'aquell àngel gris els va esperar amb la gorra a les mans i el capcot per poder amagar les llàgrimes que li lliscaven galtes avall. La mare, en veure'l, el va alçar i el va fer caminar al seu costat. Vine, fill, vin al meu costat. El Guillem es va deixar, va deixar que la mare es recolzés en ell i va sentir les flaires dels vapors d'herbes que feia dies que omplien la casa i havien impregnat les robes negres de la dona, olors de mort i tristesa. El Joan, l'enterramort, es va avançar la comitiva a Pas Lleuger. Va rondinar una salutació sense mirar ningú, es va guardar la gorra a la butxaca i va situar les cordes a banda i banda de la fossa que feia hores que era obert. El capellà, que semblava tenir pressa, va alçar la mà dreta en l'aire fent el senyal de la creu. Va dir unes paraules ininte·ligibles i es va mirar els camàlics que esperaven l'ordre per deixar lliscar les cordes avall. Al forat humit es van passar a la caixa amb l'Àngela. Allà acabava tot. Dormiria per sempre, envoltada dels morts dels pobres del barri, dels de la ciutat. Dormiria amb els qui no havia compartit la vida, però hi havia de compartir la mort. Es va allunyar de la protecció dels braços materns. La mare va buscar el suport de les espatlles d'una veïna penxuda i, amb les mans caigudes a banda i banda del cos primi gastat, va expel·lir un lament que contenia tots els laments del món. S'havia fet vella de sobte. Ahir encara no ho era, va pensar el Guillem. La va recordar asseguda la cadira de vimet del menjador, sergint uns mitjons foradats. Ahir encara no era bé, avui sí. Avui unes arrugues profundes li solcaven la pell de les galtes, com si les llàgrimes per la mort de l'Àngela haguessin estat de ferro colat. Sí, estava segura que les llàgrimes d'aquella tarda eren de ferro colat. El sol ja s'havia post i el petit menjador es mantenia en la penombra, il·luminat només per un cul d'esperna. La mare cosia. La flama es va pagar, la metge s'havia acabat. Li va caure al mitjó de les mans, com si un presentiment fred li hagués bufat l'orella. Es va aixecar de la cadira i amb l'esglai al rostre es va costar al llit on feia dies que l'Àngela dormia entre malsons, suors i vapors d'herbes. Li va tocar la mà per veure si la febre havia baixat. Era de glaçat. li va apartar els cabells del frut i va costar li els llavis. La nena estava quieta, molt quieta. La mare va deixar anar un esgarrí de dolor i va plorar. Va plorar les llàgrimes que la van fer vella. El barri l'havia matat. El barri era un assassí. I a ell li quedava la pena de no haver fet tot el que calia per salvar la germana. Una pena que l'acompanyaria tota la vida com una llosa de pedra sobre l'ànima. Perquè el mig litre de llet que la mare li havia fet anar amb aquells rals que va treure de sota la rajola que ballava a la cuina. Ell el va vessar pel camí de tanta pressa que tenia per tornar a casa. I l'Àngela... Es va quedar sense l'escalfor de la beguda mentre ell veia com el líquid blanc s'escolava sense remei entre les pedres del camí. Va fer unes passes enrere, va respirar l'aire fresc d'aquell mes de febrer, deixant que la pluja es barregés amb les llàgrimes. Va començar a córrer, a córrer com ho hauria volgut fer, agafat de la mà de la seva germana. L'Àngela havia nascut més petita, més prima, més dèbil. La nena havia mort d'aquell mal humit que es colava dins dels ossos i matava la gent del barri, a poc a poc. Sí, la gana, la humitat i aquelles pudors que les fàbriques deixaven anar per les xamanelles i que omplien els carrers de boira espessa. Va pensar que allà, en aquell cementiri, acabava la seva vida, però no havia fet altra cosa que començar. Es va aturar quan les parets del cementiri li van barrar el pas. El ranil dels cavalls el va posar en alerta. Arribava un carruatge fúnebre, tirat per sis cavalls negres. Al seu darrere cinc cotxes també tirats per cavalls de pell lluent. Un enterrament nou, un altre, però aquest anava destinat a l'interior de les muralles del recinte. Des de lluny, va veure la comitiva. Era un grup no gaire gran, però més nombrós que el que, feia uns minuts, havia acompanyat la seva germana. Els homes mantenien els paraigües negres oberts sobre les dames que dissimulaven els rostres afligits sota la mussolina dels barrets. Les botes de pell negra lliscaven suaument sobre el terra. En aquell enterrament no hi havia espardenyes que s'enfonsessin en el fangar que la pluja havia deixat als carrers entre els nínxols. En aquella zona, al departament segon del cementiri, els enterraments eren diferents. Allà no s'enterraven els pobres, allà descansaven els rics. Quatre homes joves vestits amb la vita, van carregar un petit fètre a les espatlles. Les gotes de la pluja desprenien guspires sobre la fusta blanca. Entre panteons neoclàssics i romàntics, entre tombes neogòtiques, l'aigua semblava més neta, més pura. Al darrere caminaven sis religiosos protegits amb un baldaquí morat, amb els laterals brodats amb fils de color de... Fins i tot li va semblar que les gavines callaven. Va caminar en silenci per aixuplugar-se sota els arts capella que delimitaven el departament. Des d'allà sota el sostre que cobria els enterraments dels progoms de la ciutat, va seguir guaitant. El taut va ser el primer a entrar al mausoleu. El van seguir els religiosos, i al darrere una dona que sumicava i caminava, sostinguda per una noia i un home pel roig. Gran part de la comitiva es va haver de quedar a l'exterior, en silenci, sota els paraigües. Feia fred. El Guillem va sentir com li creixien els panellons a les mans, que de seguida va tenir plenes d'ataques vermelles. Va imaginar la germana morta dins d'aquell tagut de fusta, amb les mans glaçades i sense panellons. Perquè la mort no tenia color i els panellons havien de ser ben vermells. La cerimònia no va durar gaire més que la de l'Àngela. En acabar el trio format per la dama, l'home pel roig i la noia van ser els primers a sortir. La resta d'acompanyants els van obrir un passadís per on van refer les seves passes. Van passar per davant de la columna barrera la qual s'amagava el Guillem. Des d'allà els va seguir amb la mirada i va veure com es feien petits pel camí fins a desaparèixer del tot. Què fa aquí tot sol, un noiet com tu? Es va girar amb el cor accelerat per l'ensurt. Al seu darrere hi havia una dona amb un vestit negre de collal del qual sobresortia una cara arrodonida per un pap exageradament gran. Va agafar el Guillem pel braç, de manera delicada, i va continuar a parlar. Em dic Cúrsula, t'he espantat. No, jo no m'espanto per res, va respondre, amb els ulls esbatenats i estirant el braç enrere per desfer-se de la mà de la dona, que encara el subjectava. Jo, a la teva edat, no m'hi estaria pas passejant pel cementiri tota sola. No tens un lloc millor on anar a jugar, Joanet? El Guillem no va respondre, va aconseguir deixar-se anar del braç, amb un estrabat i va començar a córrer, sense mirar re Corria amb la boca oberta i les espardenyes esquitxant aigua. Corria entre les tombes, sentint-se observat pels gats del carrer que vivien allà. «Ei, espera, en bailet!» La dona va córrer al seu darrer, agafant-se amb una mà a les faldilles negres i amb l'altra al barrer. «Que no veus que no tinc quedat ni cos per anar al teu ritme?» «El Guillem!» Es coneixia aquells camins, com coneixia tots els bons i les ratlles que tenien la barana de l'escala de casa. Va saltar per sobre de les làpides de terra. Va sortir del camí i es va escapolir entre les creus envoltades de Xiprés. Espera, em sembla que m'he perdut. Per on se surt aquest maleït cementiri? Busca el monument de la febre groga. Marca el centre del cementiri. Des d'allà veurà la sortida. Va cridar en Guillem, sense deixar de córrer. Espera'm, però el noi no va fer cas dels precs de la dona i va entrar dins d'un mausoleu que s'havia obert, on tantes vegades s'havia amagat quan jugaven a empaitar-se amb la seva germana i l'Oleguer. L'Oleguer era el seu gran amic, el fill del, del Joan, l'enterra morts. Avui no havia pogut ajudar el seu pare, com sempre feia, perquè no s'havia vist amb cor d'haver de llançar pelades de sorra sobre la caixa on reposava l'Àngela. Va veure passar la dona del pap per davant. Remogava amb veu baixa mentre intentava adreçar-se el barret, que li queia moll sobre la cara i li tapava la visió. El taló d'una bota que se li havia trencat i coixejava. Però, malgrat tot, la dama mantenia el pas lleuger i el tio. «Mira què perdrem aquí dins!» amb les vegades que he vingut. En què devia estar pensant jo per posar-me a perseguir aquell bailet? Mira que n'ets de beneita, Úrsula. La figura fosca va deixar les paraules volant entre les tombes i va desaparèixer sota la pluja. Aquella dona que se sallunyava renegant, l'Úrsula, li va semblar graciosa al villà. Cada dels dos no ho sabia, però es tornarien a trobar. A fora del cementiri, el brugit de les rodes de les berlines, les calasses i el ranill dels cavalls es van allunyar i van deixar el recinte immers en un silenci tranquil i acollidor. El Guillem va sortir del seu amagatall i va caminar fins al mausoleu on acabaven d'enterrar aquell taüt petit, tan petit com el de l'Àngela, igual de petit però molt més blanc. L'edificació semblava desvalguda tot l'opulència, abandonada pels vius amb tota l'esplendor d'una mort de luxe. La pluja va caure amb més força i les gàrgoles de la teulada van començar a rejar fort. Va empènyer la porteta de la reixa, va traspassar el jardinet que s'obria a través de dos espantallops va pujar els cinc esglaons que els separaven de l'entrada. Davant seu, una portalada de ferro treballat protegida amb un vidre i, a dalt, un àngel de marbre que es tenia una banda de pedra on es podia llegir Família Scheldt. Va enganxar al front al vidre i es va posar les mans a banda i banda de la cara per veure'n l'interior. La llum, esmorteïda del vespre, es colava pels calats del rossetor que coronava la capella i jugava creant ombres fantasmagòriques en les flors que hi havia per tot arreu. A la dreta, en un calaix de marbre blanquíssim, hi havia una làpida acabada de cimentar. Es va separar de la porta. El baf del seu alè entalava el vidre. El va fregar amb el puny de la jaqueta, fent moviments arrodonits i, de seguida, la imatge de l'interior va tornar a ser visible. El màrbre blanc, escrit amb lletres ataurades, es podia llegir Jona Shields Rovira, 5 de març de 1870, 16 de febrer de 1880. Es van retirar amb el cor en congí i va seure a un dels eslabons. Deu anys, tenia aquella nena que acaben d'enterrar. Només deu i ja dormia per sempre, en aquell llit fred, com l'Àngela. Es va mirar les mans, els panellons no minvaven, es va cobrir la cara i no va poder evitar plorar com mai no ho havia fet. Va estar-se una estona així, deixant que els sanglots se li escapessin, que les llàgrimes es confonguessin amb la pluja, que tota la ràbia que duia dins li sortís sense aturador. Va plorar perquè sabia que ja ningú no el sentia. Va plorar fins que els gemecs es van perdre en la immensitat d'un cel que ja s'havia enfosquit del tot. Va plorar fins que es va donar que els seus plans es confonien amb els d'algú altre, uns gemecs desesperats que provenien de dins del mousoleu. Va fer dues passes enrere, va trontollar amb els basleons i va estar a punt de cau. Va pensar que potser era el moment de sortir corrents i tornar a casa. Havia sentit explicar moltes històries d'aquell cementiri, el cementiri del seu barri, que sempre estava cobert pels fums de les fàbriques i per les boires del mar. Tenia ja por i hauria marxat si no hagués sentit com els gemecs havien deixat pas als precs d'auxili, amb una veueta fina com un fil de seda, que entre sanglot i sanglot demanava socors. Va agafar una pedra del jardinet, la va premar fort amb les mans i mossegant-se els llavis, va dubtar dos segons, només dos segons. Va acabar de confirmar que els crits no provenien de dins del seu cas. I quan va estar ben segur que, tot i aturar-se, els crits continuaven suplicant, cada cop més tènuament, va llançar la pedra contra el vidre de la porta. Et trauré d'aquí, en sentir la veu d'en Guillem. Els gemecs es van intensificar. El nen es va acostar al marbre i va provar d'empènyer la llosa. Va gretar amb desesperació al ciment fresc que envoltava la làpida. Et trauré d'aquí, et trauré d'aquí! Sense deixar de gretar i arrencar el ciment, agrapat. Et juro que et trauré! Tenia la pell de les puntes dels dits aixecada. Alguns panellons se li havien rebentat i la sang es barrejava amb la terra grisosa. La gran pedra, amb el nom de la nena gravat, amb lletres daurades, va quedar alliberada. En Guillem va empènyer, però no va obtenir cap resultat. No es movia. Deixa de plorar! Va cridar mentre es feia enrere per agafar embranzida i poder descarregar tot el pes del seu cos contra el marbre. La pedra va grinyolar, va trontollar i finalment, després d'uns quants intents va acabar caient a terra, partida en dos grans tros. En aquell forat glaçat, el taüt blanc es balancejava a dreta i a esquerra, com si estigués posseït per una força estranya. I ona deixa de moure, et dius així, oi? Iona! La caixa es va aturar. El Guillem va ficar el braç entre el peu del taüt i les parets. Va agafar aire i va deixar anar un renec. Va provocar que caigués a terra amb un soroll ensordidor que va fer tremolar els vidres del rossetor. T'has fet mal? Espera, espera! La tapa del taüt es va obrir i un aroma de vainilla es va escampar per tot el mausoleu. A l'interior, uns ulls negríssims el miraven agraïts. Era la Iona, una nena amb l'anès petit, les celles despentinades i unes dents lleugerament inclinades cap a la dreta que li somreien. Va ser aleshores que la serp de la Tristó, que feia dos dies i li obturava les entranyes, es va encongir espantada. En un sol segon, el Guillem va saber que aquells ulls negres el salvarien de tot. Vull donar les gràcies a l'Àfrica Rachel, a la missa i també al Lluís. Espero que, que us agradi aquest podcast. Moltes gràcies.